Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu kan kitab at-Taqridatu Islamiyah sahihah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. <coughs> Kita sampai kepada pertanyaan berikutnya yakni hal fil islami turukun sufiyatun wa ahzabun. Pertanyaan berikutnya berkata penanya, apakah di dalam Islam ada turukun sufiyah, jalan-jalan atau cara sufi? Dan ahzab Kelompok-kelompok atau sekte-sekte Maka <coughs> Dijawab oleh beliau Rahimahullah ta'ala Laisa fil islami Turukun sufiatun Atau ahzabun Kalau Allah ta'ala Inna hadihi Ummatukum Ummatun wahidah وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَقَالَ أَيُّهَ الَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ مِنَ ال وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Kata beliau tidak ada di dalam Islam turukun sufiyah, cara-cara sufi. Tidak pula ahzab sekte-sekte. Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu, yakni bersekte-sekte, berpecah-pecah di dalam banyak firman-Nya. Di antaranya adalah di dalam suratul Anbiya pada ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. yakni tidak berbilang. "Wa ana rabbukum fa'budun." Maka aku adalah Rabb kalian, maka beribadalah hanya kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah taala suratul Imran ayat 103 wa'tasimu wa bihablillah bihablillah jami'an wala berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah <tuh> Pada ayat yang lain dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32 <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu minal musyrikin jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yaitu minalladzina farraqu dinahum mereka itu musyrikin memecah belah agama mereka wa kanu syi'an sehingga mereka menjadi sekte-sekte kullu hisbin bima ladaihim farihun semua kelompok sekte Mengatakan merekalah yang benar mereka yang beruntung dan ayat-ayat yang lain yang banyak di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahuwataala mengharamkan dari perpecahan dan mewajibkan untuk bersatu di atas Islam di atas tali Islam di atas cerotal mustaqim. Dan tidak menyimpang dari jalan Sirotal Mustaqim tersebut kepada jalan-jalan yang lain. <tuh> yang Allah Taala firmankan hal tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 153 yang sering kita nukilkan atau kita bacakan. <tuh> yang akan disebutkan oleh Ashyikh rahimahullah Taala dengan menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis yang masyhur <coughs> yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يبينه وشماله ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون <coughs> kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menggaris satu garis dengan tangan beliau Kemudian beliau bersabda Hada sabilullah Garis ini adalah Jalan Allah yang lurus Serata mustaqim Kemudian beliau Menggaris-garis-garis yang lainnya Di kiri dan kanannya Kemudian beliau bersabda Hadihi subul Ini adalah jalan-jalan Yang menyempal Jalan-jalan yang miring, <coughs> yang keluar dari jalan yang lurus serotul mustaqim. Kata beliau, lai seminha sabilun. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyempal itu tadi, hilla alehi syaitan, melainkan atasnya ada syaitan yang yadu ilahi yang menyeru kepadanya. Nah, jadi setiap jalan-jalan yang menyempali itu adalah ada syaitan yang memanggil-manggil, yang membujuk, yang menyeru untuk seseorang masuk di dalamnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah s.a.w. membacakan firman Allah ta'ala Di dalam suratul an'am ayat 153 Jadi ayat ini sangat jelas penunjukan dan pendalilannya Sesuai dengan yang Rasulullah tafsirkan sendiri Alayhi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini Allah Swt wa berfirman, wahannahu hada sirati mustaqiman, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu maka ikuti jalan yang lurus ini. Jadi jalan yang lurus yang digaris oleh Rasulullah tadi, garis yang panjang, lurus. Kemudian Allah Taala berfirman, walat-t-tabgu subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil, yaitu yang di kiri kanannya tadi. Kata Farrah Kafikum Ansabili. Karena itu menjadi sebab perpecahan kalian dari jalan Allah Taala dari jalan yang lurus. 6. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, ya, tidak berbilang. Adapun jalan-jalan kebatilan, itu banyak. Banyak jumlahnya. Adapun jalan kebenaran, hanya satu baraka la fikuh, Yaitu siratul mustaqim. <tuh> Yang kita minta senantiasa di dalam suratul Fatihah Idina siratul mustaqim. Nah, ya Allah Ta'ala Jelaskan siratal mustaqim itu telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah. Allah tafsirkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-69, orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim itu adalah yang mendapatkan nikmat. Iaitu dari kalangan para nabi Siddiqin, syuhada dan solihin. Maka di sini dalil bahawa kita wajib mengenal mereka agar kita bisa berada di atas siratul mustaqim. Karena mereka telah mendahului kita semua barakalafikum dan mereka benar-benar memahami siratul mustaqim itu, iaitu Siddiqin, syuhada dan solihin. Dan para ulama menafsirkan bahawa tentu siddiqin syuhada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang berjihad di jalan Allah taala. Naam, yang mati syahid di dalam berbagai medan perang. Mereka adalah siddiqin dan syuhada. Naam. Kemudian as-solihin mereka orang-orang yang mengikuti jalannya para Nabi dan sedekin syuhada. dengan ikutan yang benar. Mereka itu orang-orang soleh dan zamannya tidak terbatas ilaiyumil kiamah. Siapa saja yang benar-benar mengikuti Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat sahabatnya. Sedekin dan syuhada maka mereka itu orang-orang soleh yang Allah telah firmankan di dalam surah Taubah ke seratus. Wadabi'uk as-sabiqun awwaluna min muhajirin wal-anzar wal taba'uhum bi-ihsan. Iaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat, muhajirin ataupun ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar Jadi wattaba'ul ladina wattal ladinattabauhum orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan ihsan Segala hal dalam Islam ini dalam Khususnya akidah, tauhidnya, dalam ibadahnya, hukumnya, dalam alamnya, di dalam syiriknya, dalam seluruhnya mereka berupaya mendidik jalan para sholat atau para salat yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah yang itu para sahabat zaman beliau kemudian dua generasi setelah ini tabi'in tabi'in dalam riwayat rihadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum sebaik-baik manusia adalah di zamanku Iaitu para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah kemudian setelahnya para tabi'in kemudian setelahnya Iaitu tabi' in, tabi'in ini as salihun orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga generasi ini dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik sampai hari kiamat maka dia masuk di dalam suratul taubah walladzina taba'uuhum biihsan apa janji Allah taala kepada mereka dalam suratul taubah ayat ke-100 bukan saja para sahabat tapi juga walladzina taba'uuhum biihsan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang sempurna. Bukan sebagian-sebagiannya saja. Seperti sebagian mereka mengatakan, kita ambil akidahnya saja, dalam dakwanya tidak. Ya, kita ambil akidahnya saja, tapi dalam dakwanya kita buang. Ya, kita tinggalkan. Karena dakwah mereka jumud, kaku dan sempit. Ya, itu sebagian mereka mengucapkan demikian Terhadap para sahabat atau para tabi'i Dan tabi'i-tabi'i Naudzubillah Ini orang-orang yang Di atas Ngeyel ya, Dan di atas penentangan Yaitu orang-orang yang Mulhid, yang yulhid ya, Melakukan penentangan terhadap nas-nas Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi kita s.a.w. maka barakallahu fikum siratal mustaqim ditafsirkan sendiri oleh Allah taala di dalam An-Nisa 69 mereka itu adalah para nabi, siddiqin, Suhada, dan as-solihin dan as-solihun adalah orang-orang yang mengikuti para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in tabi sampai hari kiamat mereka itu diriduhi oleh Allah Mereka riduh kepada Allah Disiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan mereka kekal di dalamnya Demikian Allah janjikan di dalam Surah Al-Tawbah ayat ke-100 Nah Barakalafiqah Kemudian Orang-orang uh, yang berada Di atas surat al mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala Memberi berita gembira kepada mereka diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala Kerana mereka itu selalu sedikit jumlahnya selalu goriib dan asing <coughs> sehingga Allah taala dalam suratul maidah memberi motivasi kepada mereka dengan seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dallallai idhtadaitum Nah, Hai orang-orang beriman Jangan engkau merasa Termadorotkan Dari orang-orang yang sesat atau yang menyimpang Selama kalian istiqamah Di atas petunjuk Yakni di atas syaratal mustaqim Di atas jalannya Allah SWT Dan di atas petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan praktik dan pemahaman para salaf dari kalangan siddiqin dan syuhada dan as-solihin maka tidak madarat bagi kalian tidak madarat bagi kalian barakallahu fikum naam uh, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum afwan awalnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum hai orang-orang yang beriman wajib atas kalian diri-diri kalian La ya durrukum man tidak memudaratkan kalian orang-orang yang menyelisihi kalian selama kalian berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para kalau uh, ayat ini ya disebutkan oleh para ulama Ya, ayat ini terkait dengan orang-orang yang ghorib, guroba, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis tentang guroba dan keutamaan mereka, yaitu badal bada Islamu, badal Islamu gorib dan wasayudu kama badal patubalil guroba, bahwa Islam datang di awalnya dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing. Dan surga bagi orang-orang yang asing dan terasingkan Orang sahabat bertanya Manhum ya Rasulullah Siapa mereka orang-orang yang asing Maka Rasulullah menjawab Alladina yuslihuna inda fasadinnas Iaitu orang-orang yang selalu Soleh dan membuat Kemaslahatan, kesolehan pada orang lain Di tengah-tengah rusaknya manusia Di tengah-tengah rusaknya manusia yakni kerusakan yang merajalela tapi dia menyendiri dia istiqomah di atas petunjuk Allah Ta'ala nah, dalam riwayat yang lain iaitu mereka itu unasun qadilun fi unasin kafir, kafirin alladhi yuti'uhum alladhi yusihim akstar mimma yuti'uhum Orang-orang yang sedikit jumlahnya Di tengah-tengah mayoritas manusia Yang bermaksiat kepada mereka Mayoritas daripada yang mengikutinya Nah, ini gurubah Dalam riwayat yang lain An-nuzza'u minal qaba'il yaitu kelompok kecil An-nuzza' disebutkan para ulama seperti rohat Tiga Empat, lima orang. Kelompok kecil yang bisa dihitung dengan jari. ya Di tengah-tengah manusia dari satu kabila kepada kabila yang lain. Selalu diusir. Karena asing. Di tengah-tengah manusia dari ajaran yang mereka bawa. Kenapa dia asing? Karena manusia meninggalkannya. Ya, manusia jauh dari ilmu. Kemudian mereka meninggalkan, ya, untuk mengenal agama Allah Taala. Sehingga mereka ya terbiasa dengan penyelisihan terhadap syariat dan sudah menjadi adat budaya dan seterusnya. Ketika ada orang-orang yang menegakkan syariat Allah istiqomah di atasnya, maka menjadilah dia asing. <tuh> Namu al-Haşil Fikum. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur dan memotivasi orang-orang yang istiqomah di atas suratul mustaqim, ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu jumlahnya sedikit dan selalu di tengah-tengah kerusakan mayoritas manusia. Nah. Maka istiqomah itu berat ya. Perkaranya berat Sehingga Rasulullah SAW Ketika turun firman Allah Ta'ala Di dalam surah Hud Fastaqim kama umirta Istiqomah lah engkau wa Muhammad SAW Sebagaimana engkau diperintahkan Maka ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhu berkata Bahawa ma nazala Suara min al-Quran allati ashaqqa alayhi was-salatu was-salam ala nabiyina alayhi was-salam Min hadhil ayat, bahwa tidak turun Al Quran ayat-ayat surah-surah dalam Al Quran yang paling berat terhadap Rasulullah SAW, Illa hadhil ayat, melainkan ayat ini, yakni dalam surah Hud ayat 112. Nah, kemudian beliau menukilkan sabda Nabi SAW. Sayyabatsni Hudun wa akhawatuha Telah memberatkan aku surah Hud dan yang semisalnya yakni firman Allah taala terkait dengan istiqamah seperti dalam surah Fusilat Innal ladhina qalu thumma tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaaika allat taqaw wa wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliakum fil hayatid dunya wal akhirah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan mengikrarkan rob kami adalah Allah kemudian istiqamah di atasnya, maka para malaikat-malaikat Allah turun memberi berita gembira memberi motivasi jangan bersedih jangan takut. Ya. Jangan kalian bersedih dan jangan takut. <tuh> Maksudnya walaupun manusia meninggalkanmu, menyelisihimu, mengancammu, maka jangan sedih dan jangan takut. Nah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah perwalian kalian. Allah memberi berita gembira dengan surganya. Menjadi perwalian kalian di dunia dan di yawmul akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia fil akhirah. Ia yani Allah. Beserta para malaikat-malaikatnya. Menjadi perwalian. Orang-orang yang istiqamah. Naam. Menjadi perwalian. Allah dan para malaikat-malaikatnya. Terhadap orang-orang yang istiqamah di atas. Agama Allah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dengan pemahaman um dan praktek para salafus nasoleh. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Nah. Maka mereka itu Barakallahu Fikum. <coughs> yang menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil perkara istiqamah adalah perkara yang berat. Nah membutuhkan juhud dan konsekuensi yang harus dilalui Dihadapi dengan berbagai ujian-ujian Sehingga Rasulullah SAW ketika turun perintah untuk istiqamah beliau Merasa hayat yang paling berat untuk diwujudkan Karena memang konsekuensinya berat Ya, Apalagi di zaman-zaman kita sekarang yang fitnah semakin meluas makin menyebar dan semakin banyak Ya, semakin banyaknya kesamaran, kesamaran banyaknya dai-dai dai para ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Nah, jadi saya menyebut ulama yang jelek bukan dari saya pribadi, tapi ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada ulama Robaniin, ya, ulama-ulama yang Mendidik dengan Al-Quran dan Sunnah kunu robaniyin bimakuntum tuan limun alkitab atau bimakuntum tak terusun. Ya, ada ulama-ulama yang buruk, yaitu yang mengajarkan hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi kita saw. Maka mereka itu disebut ulama asyuk. Nah, seperti orang-orang Yahudi Orang-orang yang berilmu Ulama-ulamanya Yahudi Ulama' Suh Ya Dan juga Ulama-ulama dari Ahlul Bid'a Barakalafikum Yang Menyeru kepada kesyirikan Kepada Bid'a Menyelisih Sunda Dan berbagai Kemungkaran Hurufat Maka mereka itu Ulama' Suh Semakin banyaknya para Ulama-ulama' Suh ini Semakin menyamarkan Ya kondisi umat Islam sehingga membutuhkan juhud untuk bisa keluar dari subhat dan selamat darinya ya yaitu dengan mengenal ulama-ulama atau ibun robbaniyun siapa mereka ulama-ulama yang baik yang bertakwa kepada Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ya Allah taala firmankan innama yakhsya Allah min ibadihi al ulama hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah maka membutuhkan juhud untuk kita mengenal mereka para kalfikuh dan mengenal referensi-referensi uh, yang ditunjukkan oleh mereka. Kitab yang mana yang kita harus merujuk dan membacanya. Nah, ya di zaman sekarang ya banyak kitab Tafsir misalnya diterjemah dalam bahasa Indonesia. Itu yang menyimpang. Adapun tafsir yang lurus jarang terjemahannya. Ya. Seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir, ya alhamdulillah ada terjemahannya. Ya, tapi mungkin tidak semua. Ya. Atau tafsir yang singkat alhamdulillah juga sudah ada terjemahannya, Muhammad bin Shalih Nah, tapi di sana ada tafsir yang nyeleneh, yang penuh dengan kebatilan, yang sangat merajalela. Terjemahannya disebarkan, dicetak banyak-banyak. Yaitu Tafsir Fi Zilalil Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Nah, ini para pemuda Islam sangat getol dan gemar dengannya. Bahkan sebagian dai-dai yang mengaku alus sunnah membelaannya. Ya. Saya kutub ini penerusnya Hasan al-Banna dengan kelompoknya Ikhwanul Muslimin sampai hari ini di Mesir sekarang diketuai oleh Profesor Dr Yusuf al-Qaradawi ya, yang berfatwa dengan fatwa yang tidak mengandung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Naam ya Sampai mengandung pengelolaan terhadap Allah. Di khutbah Jumat dia mengatakan, walaupun Allah turun di bumi Palestine, maka pemilu tidak akan dimenangkan oleh kaum Muslimun, tetapi Yahudi akan menang. La Lahawla la kuwata illa billah. Nah, Al-Imam Ibn Uthaymin ditanya, bagaimana ucapan ini, Ya Syekh, Syekh Soleh Al-Uthaymin rahimahullah. Ya Imam besar di zaman kita. Beliau ditanya tentang khutbah Al-Qur'no ini, beliau mengatakan ini ucapan kufur, tetapi pelakunya istitabu wa illa fakutin. Pelakunya diminta itobat, kalau tidak mau bertobat maka dibunuh. Kalau yang melakukannya adalah Khalifah, pemerintah, presiden, ya, tapi untuk di zaman itu di zaman kita sekarang itu sulit terwujudkannya barakallahu fikum ya maka mereka semua ini adalah orang-orang yang merujuk ya kepada tokoh-tokoh ulama -tokoh, tokoh muslimin seperti Said Qutb. Nah, Imam Al-Albani ditanya tentang Said Qutb dengan kitabnya Tafsir Fi Qur'an yang menafsirkan suratul hadid dan yang lainnya wal awal wal akhir wal wadahir wal batin dan seterusnya dia menukilkan ucapan-ucapan sufi ya untuk membenarkan penafsiran itu yang mengandung hululiyah bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluknya sehingga si albani mengatakan sayyid kutub memiliki akidah hululiyah itu bukan dari saya dari imam al-albani sampai-sampai mereka pengikutnya mencelah Al-Albani. Ya. Naam. Abdul Azam Az salah satu pimpinan Ikhwanul Muslimin yang mati terbom di Mesir. Di zaman kita, barakallahu fikum. Dia datang kepada Imam Al-Albani dan mengatakan "anta anta" mengatakan kepada Syaikh Kutub demikian-demikian. Ya. Maka saya tidak akan ambil ilmu darimu. Nah, Barakallahu fikum. Uh, ini tokoh-tokoh di zaman kita sekarang yang memiliki ya, peran besar dalam dakwah dan diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Sampai sekarang orang-orang yang ya, Hamas itu semua dari kelompok pecahan-pecahan dari kaum Muslimin, ya, ISIS, Jamaah Takfir, NAM, uh, Hizbut Tahrir. Dan seterusnya, dari jenis-jenis mereka, muncul para terorisme-terorisme dari pendidikan mereka. Semua kebanyakan berasal dari kitab, kitab saya kutub, Fidilalil Quran. Nah, ia mengkafirkan pemerintah, masyarakat, kaum muslimin dihalalkan darahnya. Ya, Dan itu ditulis oleh para ulama kita yang paling besar peranannya dalam masalah ini adalah imam. Al-Allamah Profesor Dr. Rabi bin Hadi Ibn Umaith Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Beliau ulama besar yang masih hidup sekarang di Madinah, mungkin di Madinah, akan tetapi beliau sudah mencapai hampir 100 tahun umurnya, 90 lebih ya. dan beliau masih hidup alhamdulillah, semoga Allah memberkahi beliau dan memberkahi umur beliau. Nah, dan melindungi beliau dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Karena juhud beliau yang begitu besar dalam permasalahan ini sehingga beliau mendapatkan pujian dari Imam Al-Albani, Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin namun dari sebagian orang-orang sekarang Mencelah beliau. Ya, memuji Syekh si Al-Albani, memuji Ibnu Bas, memuji Ibnu Utsaimin, memuji ulama-ulama yang memuji Syekh Rabi tapi mereka mencelah Syekh Rabi. Ya, untuk supaya tidak dibaca kitabnya dan tidak diikuti fatwa-fatwanya Nah terkait dengan kelompok-kelompok ini tadi Dan tokoh-tokoh yang harus dijauhi Agar kita bisa istiqomah di atas sirat mustaqim Dan selamat dari berbagai pengkaburan-pengkaburan akidah Ibadah, hukum dan yang lain-lainnya Wallahu ta'ala A'lamu Bessawab InsyaAllah ta'ala Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala Pada pertemuan Uh, berikutnya enam dan sebelum saya tutup afwan saya ingin mengingatkan sekali lagi uh, kepada para duat khususnya ya yang mereka ini mengatasnamakan dakwah dengan sunnah ya namun tidak jarang kita dapati mereka mendukung pemikiran-pemikiran Said kutub dan yang semisalnya tapi mereka Berdakwa dengan sunnah. Berjenggot singkerang. Mengangkat mata kaki. Kemudian membaca kitab-kitab akhidat. Menukil Imam Al-Albani. Menukil Ibnu Bas. Menukil Ibnu Thamin. Dan seterusnya. Tapi mereka mendukung pemikiran takfiri itu tadi. Sering yang saya contohkan pada antum. ya, Praktik yang terjadi di zaman kita sekarang. Upaya untuk menjatuhkan presiden di 2012. Saya sendiri didatangi seorang intel Yang dia punya semangat terhadap dakwa ini Sunnah Namun diperintahkan oleh ustaz-ustaznya Untuk menghadiri Di Jakarta Untuk menggulingkan Pak Jokowi Itu pemikiran khawarij Takfiri Dan itu dilakukan oleh ikhwan Oleh ustaz-ustaz yang mengajak kepada sunnah Dan itu ma'ruf Difatwakan Dan mereka pergi ke sana Menghadiri pertemuan itu Ya Karena Sallallahu Alaihi Wasallam maka terakhir lagi sekarang pemilihan calon presiden ya, terhadap Pak Prabowo. Prabowo menteri ya, posisi menteri barakah lavikum presiden apa pemimpin penguasa. Ya, ini yang saya khususkan pada orang-orang yang dai ya, yang Bukan da'i yang belum paham Itu suatu hal yang wajar Kerana belum punya ilmu Tapi mereka ini punya ilmu Mereka menyelisihi Karena punya pemikiran yang Terpengaruh Oleh pemikiran-pemikiran khawarij ini tadi Ya, Kalau awamul muslimin Mereka belum membaca Belum tahu referensi Belum tahu ulama Tapi mereka ini Paham sekali Bahkan teman-teman saya Menuntut ilmu bersama Baik di jamiah islamia Ataupun dikendari sini. Naam, tapi mendakwakan kepada hal tersebut. Ya. Mengajak kepada para pemuda. Dan subhanallah, itu terbukti. Ya, sampai intel datang kepada saya, kepada kami untuk mengajak supaya mau berkumpul. -um. Ya? begitu pula cara-cara dalam dakwah misalnya di Kubra, ya, ada orang-orang Syiah masuk di sana. Cara mereka dalam menghadapi itu dengan cara khawarij. Ya, berkumpul bagaimana untuk apa menghalang ya, misi orang-orang syiah ini tadi. Dengan cara perkumpulan yang bisa menimbulkan apa pertumpahan darah. Fikum. Itu tidak demikian cara berdakwah. Hikmah dakwah. Ya, dakwah sangat menjauhi hal-hal yang bisa menjadi tumpahan darah ya adanya sentuhan-sentuhan ya maka dakwah hikmah tidak demikian dakwah dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menulis dengan khutbah-khutbah dengan ceramah majlis seperti ini bukan dengan mengumpulkan massa ya untuk kemudian menghalangi dengan cara seperti itu, Imam Ahmad rahimahullah ya Imam Ahmad bin Hanbal imam sunnah ya beliau didatangi oleh muridnya untuk menentang ya, kebijakan pemerintah pada waktu itu Al Quran dalam makhluk undang-undang kafir bahkan Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan itu di penjara dan dicambuk datang manusia yang tidak berbilang jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya mau siap membela Imam Ahmad ya tapi Imam Ahmad mengatakan isbir disuruh bersabar ya tidak diperintahkan untuk melakukan perlawanan. ya, Untuk melakukan pertumpahan darah. Sama sekali tidak. Dalam keadaan Imam Mahmat dipenjara dan dicambuk. Beliau suruh bersabar. Jangan. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan ilmu. ya, Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan mengumpulkan massa. Abadan. Nah, ini satu ciri yang menonjol bahawa dakwah itu adalah dakwah yang telah terpengaruh dengan pemikiran takfiri ya? naam. dan kita tahu tokoh-tokoh mereka di Saudi yang dipenjara oleh pemerintah Arab Saudi menjadi tahanan politik, kemudian setelah itu keluar, ya, kita tahu alaikum, yang di elu-elukan dan disanjung-sanjung oleh mereka Ayt ya, al-Qarni Safar Hawali, Salman al-Auda dan seterusnya, itu ma'ruf yang para ulama telah berbicara tentang mereka, na'am Wallahu taala a'lamu bis Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma bihamdik, syad walla anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.